Найтонші голочки вп'ялися мені в пальці і стали поколювати десь глибоко-глибоко, неначе пробиваючись нервовим закінченням з іншої реальності. Серце шалено стогоніло, на лобі ви вступив піт. Ще за кілька секунд енергійних розтирань я відчув, як гаряча хвиля крові приплинула до руки. Але голочки ще не хотіли зникати. А пучки пальців майже нічого не відчували, так ніби були зроблені з латексу. «Нужбо», – казав я руці, – «я знаю, що просто перележав тебе. Мабуть, тільки цієї миті я зрозумів, що не вірю. Страшенно боюся цього, але насправді не вірю. І навіть зараз, розтираючи пальці, які стали чужими, я не думаю, що захворів, а навпаки, намагаюся переконати себе, що мені здалося. Затерпла і не більше. Даремно злякався. Даремно. Рука потроху знову набувала чутливості. Якщо не зважати на вже звичну рукавичку. Пальці й досі поколювало, ніби слабкими електричними розрядами. Кілька разів повільно вдихнувши, я заспокоївся. Усе добре. Поки що усе добре. Ранок видався на диво холодний і похмурий. Сподіваюся, Ірма не розраховувала, що я стану її будити найменше цього ранку хотілося дивитися їй в очі. Тож я просто втік, поки вона спала. Нова думка тепер стуготіла в скронях, витісняючи з голови все інше ти ночував вірми, хлопче? Посварився з вірою і не придумав нічого кращого, ніж піти ночувати до ірми. Ще й в одному ліжку. Ну і чорт з ним. Я спробував заткнути рот совісті, що істерично волала. Віра, однак, нічого не дізнається. Але здавалося тепер, я фізично відчуваю у своєму роті нудотний присмак сорому. Не заходячи додому, я пішов просто на біостанцію. Ірма прийшла за півгодини. Весело привіталася, наче цієї ночі з нею нічого незвичного не сталося. Години за дві страхи щодо руки і сумління через Ірму поступилися іншим важким, густим страхам, що мене заарештують. За дві години я випив чотири кави і разів п'ятнадцять закрив і відкрив той самий файл, не змінивши в ньому ані літери. І ледь не що хвилини чекав, що зараз увірвуться хлопці з внутрішньої безпеки. Звісно ж, на чолі зі старшим офіцером контролю Ванлик і обвинуватять мене в убивстві. Або, що ще гірше, вони заарештують Ірму, а не мене. А я дивитимуся їм слід, задихаючись через власне боєгузтво, і плаватимуся від жалю до самого себе. Але мені забракне духу зізнатися, що вбивця я. І тоді Ірма озирнеться, і в її погляді Буде навіть не презирство, а відверта огида. Ще гірше, якщо це станеться вдома. Вони подзвонять у двері, а вірунчик відчинить, як тут заведено, навіть не питаючи, хто там. І вони скажуть щось офіційне на кшталт «Ваш чоловік винувачується в убивстві беззахисного пацієнта реанімації». Ні, беззахисного вони, звісно, не скажуть. І про пацієнта теж. Я навіть не знаю, чи мають вони право повідомити їй про обвинувачення раніше, ніж мені. Ймовірно, вони повинні будуть сказати щось нейтральне, як от «Нам потрібен ваш чоловік, маєм». І далі стоятимуть із загадковими обличчями і мовчатимуть, аж поки я вийду з ванною обмотаний рушником. І тоді вони накинуться на мене. Напевне, саме накинуться, я ж все-таки обвинувачуюся в убивстві. Повалять на підлогу, вивернуть руки, потім надівши наручники піднімуть. З мене спаде чортовий рушник, і я голий, видаватимуся якимось жалюгідним, безпорадним черв'яком на тлі їхніх бойових скафандрів. Ельза вибіжеть зі своєї кімнати і заплаче. Або навіть кинеться до мене з криком «Татусю!» А один із тих здорованів перепинить її лапищем у механізовані рукавиці, і прогорчить вірі, заберіть дитину і принесіть вашому чоловікові штани. А Віра візьме Ельзу на руки і, відшукавши мій погляд, вимовить одну лише фразу. «Їлю, це правда?» А я, перебравши подумки з десяток безглуздих відмовок, змушений буду просто кивнути. Усі ці картинки прикручувалися в моїй голові з такою безжалісною чіткістю і так часто – що кілька разів я задумався, а чи не здатися добровільно. Потім опанував себе, і страх трохи відступав. Втім, він не зникав, а тільки зморщувався, ховаючись десь у районі печінки, і постійно нагадував про себе настирливим, тягучим, схожим на нудоту відчуттям. Коли я не думав про арешт, то мимоволі знову і знову переживав жах темної палати, на стелі якої дивна істота, то раптом зринав інший, зовсім недоречний спогад, якому не повинно було залишитися місця на тлі того кошмару. Ірма йде у ванну, притискаючи до грудей простирадло, а я поїдаю її поглядом, намагаючись не пропустити жодного вигану тіла. Я встав і пішов до кавового апарата. Усвідомив, що роблю тільки, коли моя рука потягнулася до кнопки еспресо. Я та чашка? Справді. Трохи подумав, що я просто випив води. Потрібно все розповісти Вірі. Просто, щоб не воювати на два фронти. Цікаво, що вона скаже, коли ти зізнаєшся в убивстві. Я поморщився, як від скриготу металу по склу. «Ніяке це не вбивство, самозахист. Та і то, якщо вважати ту істоту людиною. Адже, мені здається, це не так. Він уже не був людиною». «Розкажи це вірі, хлопче, підбивав той розумник, який любить давати поради, сидячи в мене голові, з усіма подробицями, як вирішили полізти в госпіталь через вікно, а потім як капрал повзав в постелі. «А коли вона повірить, скажи це все». «Чистий самозахист, він і людиною не був, і на трибуналі це повториш, якщо Віра раптом не схоче ставати співучасницею». «Що за маячня? Вона ніколи мене не здасть». «А що зробить?» – не вгамовувався внутрішній голос. «Поспівчуваючи, може, скаже, я не можу лягти в одне ліжко з убивцею». «Невряд чи, невряд чи вона так скаже. Але проблема в тому, що впевненості в цьому... Я не відчував. Чули про того японця в госпіталі? Несподівано зі свого місця подав голос Антон. Я сіпнувся всім тілом, наче мені зненацька дали стусана. Кажуть, його вбили сьогодні, продовжив він. Як убили? Мені здалося, як сказав це, жахливо фальшиво. Отак. Я теж думав, що він іще вчора помер. Усі думали, з нього ж буквально зробили сито. А з'ясувалося, що ні. Уночі щось там сталося в госпіталі. І його застрелили. Чи то охорона, чи то різне, кажуть: Звідки Дані? – обережно запитала Ірма. Скрізь є свої люди, – знизав плечима Антон. Через хвилину Ірма вислизнула на вулицю непомітно показавши мені, щоб я приєднався. Я зробив каву і вийшов. «А ти?» – запитала вона, коли простягнув їй стаканчик. «А мене вже звук л'ється!» Єрма ковтнула. «Треба поквапитись», – сказала вона. «З чим саме?» «З нашим цим дослідженням». «Розслідуванням», – машинально поправив я. «Так, адже на цьому все не закінчиться». Для нас? Для всіх нас, сказала вона з притиском. Ти був у морзі? Запитання було таке несподіване, що я аж розгубився. Коли? Взагалі, ти коли-небудь був у морзі? Бував, а що? На чому вони там лежать? Хто? Я не розумів, про що вона. Трупи, лейтенанте, трупи, прокинься. Ну, на столах. І на таких полицях спеціальних е, висувних. З чого? Що з чого, Ірмо? Я не розумію. Про що ти? З чого зроблені столи і полиці в морзі? Я ніколи там не була. Це важливо. Зі сталі, мабуть, для чого важливо? Мабуть, чи точно. Та звідки, Ірмо, я знаю. Може, десь зі сталі, а десь зі вуглеволокна. Що за вікторина? Я нічого не розумію.